А був ще третій. Мама казала, що якийсь батьків родич з Полтавщини. Павлом звали. Він з'явився з першими совітами. А коли прийшли німці і стали забирати Степана, назвався його іменем. Допомогти, значить, так хотів. Допомогти? – недовірливо перепитав Степан. – Нічого собі. – Не знаю, – розвела руками мама. – Я тоді зовсім мала була. А мама розповідала мені про цих двох вже після незалежності. І то наказала, щоб я нікому навіть словом не прохопилася, бо я все життя одне тільки знала, що батько пропав без вісти на фронті, що він герой. Тобто, як це, обурилася Уляна, в власній донці не розповідала. Це ж історія родини. Це зараз історія. А тоді була стаття, філософськи, зауважив Степан. От от, бо той Степан, виявляється, у німецькій армії воював. Який з них Уляна остаточно заплуталася? Той, що Павло з Полтавщини воював у дивізії, навіть листи присилав теж на Бабу Марту. Який дивізії? не зрозумів Степан. Ну, галичина ж отця, що через неї усі зараз як показилися. Тю! – почувши історію третього Степана. Уляна спочатку розгубилася, бо все це виглядало аж надто складно. Але холодний юридичний розум, як завжди, прийшов на допомогу. Якщо Степанів троє, то це добре. Значить, шансів на те, що її Степан є кровним родичем, значно менше. І де ці листи, оживилася вона. Як їхали, то спалили. Баба Марта дуже хворіла і померла у 46-му. А листи вже два роки, як не приходили то мамі не було чого сидіти у Пліхові, і ми подалися на Вінничину, бо на Західні дуже небезпечно було, з бандерівцями тоді сильно воювали. А листи навіщо спалила? Тим більше від діда, він же у Червоній армії служив. Пані Марія сумно похитала головою, часи тоді такі були. Ти сама подумай, вони ж усі були підписані Степан Шагута, а справжній Степан? У ліс пішов воювати. Ну, можна ж було не палити, не знаю. Ну, заховати якось. Ми б зараз їх почитали, розібралися. Ти ж розумієш, що наш Степан може виявитися твоїм братом. Степан заспокійливо поклав руку Уляні на зап'ясток з Ну, то ми й розібралися б. Бабуся не казала, про що вони там у листах писали. Мама Марія знизала плечима. Та я так і не згадаю. Їй вже за 70 було, коли мені розповіла про все це. Якби раніше. Але ж часи, самі знаєте, які були. Дітям про родичів зайвого не казали, бо в школі всім, за приклад, Павліка Морозова ставили, щоб усі здавали своїх. Мало там що. Ввечері у ліжку Степан довго крутився з боку на бік. «Про історію думаєш?» – пригорнулася до нього Уляна. Попри теплу весну, ночі ще були холодними, тому мама принесла аж дві ватяні ковдри, під якими вони ніяк не могли влаштуватися, бо йому було жарко, а їй холодно. Про батька він перевернувся на спину і обійняв її за плечі. А що, думаєш, про фразочку цю його, що він на третину з Полтавщини? Уляна потерлася щокою об його груди. А хіба це так важливо? Я завжди не розумію, як це може бути на третину. А тут же саме на третину й виходить. Твій дід звідки? Збережан, ну от, і другий Степан, той, що справжній, теж з-під Бережан, а третій з Полтави, от і виходить, що на третину. Значить, він знав про всіх, правда? Уляна замість відповіді мовчки зітхнула. Степан же, здається, повністю заглибився у дослідження цього історичного трилера. Виходить, що насправді мій батько міг у дивізії Галичина воювати. Виходить, що міг на третину. От бачиш, тому мені нічого й не розповідав. А ще на третину, в УПА. А ще на одну у Червоній армії. А батько що, зовсім нічого не казав? Та де там? Ти ж чула, що мама казала... Про Павліка Морозова. Так це не жарти. Вони тоді власних дітей боялися. Ну, не те, щоб боялися, але остерігалися. Мало що у школі бокне. Уляна обхопила ногою його тіло і притислася якнайміцніше. Як добре, що зараз такого нема. Поки нема. Ти ж бачиш, що робиться. Знов у нас велика перемога над фашистами. А звідти і до Павліка Морозова не так далеко. Твоя бабуся і мої батьки мудрими людьми були і знали, як швидко все може помінятися. Життя навчило. Він на мить замислився. Але знаєш, що у нашій історії найстрашніше? Що? Що усі ці три Степани воювали один проти одного. І двоє з них проти цієї самої великої перемоги. Один лише твій дід воював за, та й то не з власного бажання. Коли він припинив писати? Не знаю. Мама казала, як вона казала, «Поїхали у 46-му, і два роки листів не було. Тобто десь у 44-му». Ну, але ж це не тільки від діда листів не було, а від усіх. Зрозуміло. Не думаю, що у 44-му хтось міг писати «У бережани з німецької армії» чи навіть «Зупа», бо там уже була радянська влада. Мабуть, так. Тобто виходить, що твій дід тоді й пропав безвісти, значить, міг потрапити в полон, а міг загинути. Уляна замислено водила пальцем по чоловічих грудях, немов письмена якісь вимальовувала. Ну, а ті двоє вів далі Степан, вони теж могли загинути, а могли потрапити в полон тільки радянський. І опинитися в таборі замислено продовжила Уляна, так само, як і твій дід. «Бо з німецького полону усіх відправляли в табори. І сидіти могли усі разом?» і, «Гіпотетично, так, хоч насправді це неймовірно», – Уляна посміхнулася. «А троє степанів це ймовірно? Теж правда». А потім вийшли з табору і нікому нічого не розповідали, бо боялися когось Павліка Морозова. Він підвів голову і подивився на її обличчя, не би міг щось побачити у темряві». «Ти що, і справді не знаєш, хто такий Павлік Морозов?» Ні, вона помотала головою і засміялася. «Твоє волосся на грудях лоскоче мені носа». «Ти що, в піонерах не була?» «Була». «І що, вам не розповідали про Павліка Морозова?» «Так це вже Загурбачова було. Нам про перебудову розповідали, а не про твого Павліка». «Боже, дитятко, я сплю з малоліткою». — А за це стаття, — Уляна ляснула чоловіка долоною по грудях. — Так от, слухай, дитинко, Павлік Морозов здав свого батька комуністам за те, що той ховав хліб. — Та знаю я, — перервала його Уляна. — Думаєш, я зовсім дитсадівська. — А чого ж придурюєшся? — Хочу й придурююся. Може, мені подобається. Ти обережно, бо на мене і так дивляться, як на розбещувача дітей. — Це ти... Про кладовище? Про наших військових дам? Вони засміялися. Це було непередаваним кайфом лежати отак у двох, розмовляти, перестрибуючи з однієї теми на іншу. І Уляні здавалося, що Степан цілком поділяє цей кайф. А уявляєш, що б вони сказали, якби до всього ще й довідалися, що ми – родичі? Припини. Уляна ляснула його рукою по грудях аж долоню запекло. До чого ж чоловіки товстошкірі? У всіх значеннях цього слова. А чого? Якщо цих Степанів було троє, то я, твій родичі, майже гарантовано. З вірогідністю два з трьох. Навпаки, один з трьох, виправила Уляна. Ні, саме так. Степанові, здавалось, сподобався їй збентежений вигляд. Твоя мама казала, що той третій, Павло, був родичем твого діда, «Значить, якщо мій батько, насправді Павло, то я все одно твій родич?» «Ти навмисне мене дражниш, Уляна знову вдарила чоловіка у груди, але тепер уже обережніше, щоб не забити руку. «Одне діло – мій дід, а друге – його якийсь там родич. Тому все одно – один з трьох». Він посміхнувся. «Та ну, навіть генетичний аналіз дасть двох з трьох. Так що, коли вони були родичами...» Можна не баритися, аналіз нічого не покаже. І слава Богу, Уляна замислено відкинулася на подушку. Першим паузу порушив Степан. А ця, що підходила, як її, Сталіна? Бестолковниця? Вона. Щось не схоже, щоб її чоловік на війні був. Чи він значно старший? Уляна повела плечима. Не знаю, по всіх школах ходив, дітям про подвиги розповідав. А я на пам'ятнику глянула. Йому у 45-му 16 років було. Десе він встиг повоювати, ще й поранений. Певно на західній, там з УПА до 50-х воювали. Каратель, тому й воєнкомом став. І вона у паспортному столі працювала до пари. Точно, цей контингент без роботи не залишиться. Уляна знов Взялася грати з його кучериками на грудях. «А скажи мені, малолітці, навіщо у совку було стільки військових? Просто як собак. У нас повне місто. В Миколаєві повне місто. У Первомайську повне місто». Він вивільнив з-під ковдри руку і трохи відкинув край, щоб провітритися. Уляна запротестувала. «Припини, холодно». «Я так не можу. Я вже весь мокрий». Якщо холодно, відсунься і підіткни ковдру. Еге, знайшов дурненьку відсуватися від теплого чоловіка. Ну, тоді присунься. Чоловіки, коли розмовляють про щось з їхньої точки зору важливо, перетворюються на зомбі. Нема того, щоб вільною рукою одночасно гладити жіночу спинку чи тертися литками. Ні, він кам'яніє, немовби виступає на суді. Розумієш, у радянські часи армія була всім одразу. І будівельниками, і залізничниками, і міліціонерами. Міліціонерами? Ну а як же? В Новочеркаську і в Кривому Розі хто демонстрації розстрілював? Солдати. І пожежниками вони були. Чорнобиль гасили. А у нас в Сургуті дітей ловили. Як це дітей ловили? Від подиву Уляна і сама припинила гладити чоловіка. Яких дітей? Степан посміхнувся. «Місцевих хантів і манців. А навіщо їх ловили? Бо діти восени у тундрі збирають декороси. Що збирають? Твої витріщені очі видно навіть у темряві». Степан ніжно стиснув міцною долоною улянину руку. «Декороси. Скорочено від російського «дікія растєнія». Тоді вже «растєнія». «Можливо». Але оці ханти і манці усю зиму живуть з того, що назбирали у вересні. Це у них такі жнива. Тому всіх дітей мобілізують у тундру. Ну, а радянська влада гарантувала їм середню освіту. Тому її задача була впіймати дітей та відправити в інтернати. А їхня – сховатися і збирати клюкву та бруснику. «Журавлину та брусницю», – виправила Уляна, яка разом із донькою навчилася правильних назв. «Журавлину та брусницю», – погодився Степан, – «літають військові на гелікоптерах і видивляються дітей. Для льотчиків, до речі, це найкращі навчання – дітей ловити, дикість яка. У нас такого не було». «Значить, було щось інше», – філософськи зауважив Степан, – «от ти казала, що в очакові багато військових». Тому що їх і справді багато. От дивися, вона розкрила долоню, готуючись загинати пальці. У нас був військовий порт. Потім острів Первомайський. Це окрема частина. І ще аеродром. Це вже три. Далі БТК. А що таке БТК? База торпедних катерів. А це не те саме, що порт. Ні, у них біля автовокзалу були окремі казарми. Зараз навіть не знаю, чи є там хтось. Так, БТК – це чотири, прикордонники – п'ять, і п'ятнадцята батарея – шість. А що за батарея? Це біля турбази локатори стояли. Здорові такі, їх з пляжу було видно. Може, зв'язок якийсь? Може, – знизала плечі Мауляна. В народі називали «п'ятнадцята батарея». А що воно насправді було, хто знає. От бачиш, шість військових частин. Наскільки населення? За Союзу було 14 тисяч, а що? Просто батько казав, що ССР це велика зона, а Україна, судячи з кількості військ, була зоною для особливо небезпечних. Степан раптом смикнувся з місця, та так рвучко, що Уляна просто впала головою на матрац. «Уляночко, я дурень, я такий дурень, що мене треба показувати у цирку. Що трапилося?» Уляна й собі сіла на ліжку, від розгубленості навіть не обурившись. «Я просто ідіот! Як розібратися? А батькова справа? Яка справа? Ну, за якою він сидів? Там уже усе написано. І головне, за що?»